Хтось запитав, чому? Мудрець відповів, не дарма Бог дав нам один язик і пару вух. На початку ХІХ століття на Русі було широко відоме повчання до дітей князя Володимира Мономаха, де дітям князів та дружинників рекомендувалося вести бесіду таким чином. У присутності старших мовчати, мудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними собі й молодшими в любові перебувати, без лукавого наміру розмовляючи, якомога більше вдумуватися, не шаленіти словом, не осуджувати мовою, не багато сміятися. У 18 столітті у Франції побачила світ-книжка, яка згодом стала відомою у всій Західній Європі під назвою «Мистецтво галантних бесід» або «Як стати людиною з добрими манерами». Не одне покоління, додержуючи приписі подібних книжок, оволодівало вмінням вести світську бесіду на теми, які ні до чого не зобов'язували. Про погоду, лови, перегони, тощо. Дейл Карнегі пропонує простий спосіб стати найцікавішим співрозмовником. Для цього, по-перше, слід бути уважним слухачем спочатку і до кінця розмови, заохочуючи інших розповідати про себе, бо їх набагато більше цікавлять свої проблеми, ніж ваші. По-друге, треба приєднатися до погляду співрозмовника. А охочим побесідувати, Карнегі дає поради від супротивного. Якщо ви хочете дізнатись, як змусити людей уникати вас, сміятися з вас поза очі або навіть зневажати вас, то ось вам на цей випадок рецепт. Ніколи нікого довго не вислуховуєте. Без перестанку говоріть про себе самого. Якщо у вас з'являється якась думка в той момент, коли розмовляє ваш співрозмовник, не чекайте, поки він закінчить. Він не такий розумний, як ви. Задля чого витрачати час, вислуховуючи його пусту балаканину? Відразу ж втрутіться і перебийте його на середині фрази. Підсумовуючи, Карнегі запевняє, що такі люди – нудні, невиховані, самозакохані та самовпевнені. Вони ніколи не стануть добрими співрозмовниками, бо не вміють слухати і забувають просту істину, що навіть лікаря багато хто викликає тоді, коли потребує лише аудиторії. Кажуть, що розумних і приємних співрозмовників так мало передусів тому – що більшість людей думає над тим, що вони хочуть висловити, а не як слід відповідати. Найкмітливіші та найвічливіші лише набирають уважного вигляду, водночас у їхніх очах, на обличчі, неуважність до того, що їм кажуть, і прагнення якнайшвидше повернутися до того, що вони самі хочуть сказати. Мало хто розуміє, що таке намагання подобатися самому собі, кепський засіб сподобатися іншим, чи їх переконати, і що вміння слухати і доречно відповідати – це одна з неодмінних якостей, притаманних доброму співрозмовнику. Починаючи розмову, зважте всі «за» і «проти» щодо її теми. Беручи до уваги при цьому освітній рівень співрозмовників, спільність їх інтересів і, звичайно, привід зібрання. Це стосується і ділової, і світської бесіди. Зрештою, люди хочуть, щоб їх розважили, ознайомили з тим, що викликає зацікавленість чи захоплення своєю новизною. Зрозуміло, ви нудьгуватимете, коли вас намагатимуться втягнути в жартівливу суперечку з приводу того, що з'явилося раніше – курка чи яйце. А ось звернення до злободенних проблем, приміром, заява «Нині наша країна вступила в період панування ВКВ»,